Ko, lepo zdravo, pravijo bi mojo kolegico mateo Centa, ki je v bistvu, danem vikendu z najstniki v in tam se je nekaj izredno prestalo tako da nažalost ne more biti z nami. Tukaj bom v bistvu predstavil nekatere naše dejavnosti, ki smo jih v zadnjih petih, šestih letih nekatere projekte izvedli skupaj uh, s kolegi. Predvsem gre tukaj za mednarodne projekte, v kateri bomo v drugem delu malo več spregovoril. Gre pa za to, da poskušamo prekrivati na eni strani po etično vprašanje, na drugi strani pa pristop filozofije za otroke, pa kritičnega mišljenja. Zdaj, uh, etiko lahko razumemo na zelo raznolike načine, ne? ampak kakor uh, mi, mi v okviru teh projektov ponovadi uvedemo na, v, v okviru naslednik. Se pravi, da je etika neke vrste temelj odnosa do nas samih in do sveta okoli nas. In vedno povdarjamo to, kar je ali, da, virtualna prisotna smiljena tudi zjutraj izpostavila. Se pravi, da vedno živimo v odnosu z drugimi, v odnosu nekega zajemanja, zajemnega danja in prijemanja. Zato je v pri etiki, ki bi tudi pripoznanje naše odvisnosti v drugih in nobenih skrbizanjih. Drugi vidik etike je pa ta njena skupnostna narava ne? in ko govorimo o pravičnosti, solidarnosti, sočutju, sodelovanju, pravzaprav vedno govorimo o te skupnostnih presežnostih etike. Uh, kot rečeno pa filozofijo za otroke ali pa filozofijo za otroki uh, uporabljamo kot en eh, pristop k tem vprašanjem. Uh, Tako ta preplet med etiko in filozofijo za otroke naslavlja velike vzgojnega in izobraževanega procesa, ki se neposredno ali posredno nanašlja na etično oziroma vrednosti raztežnosti naših življenj. Na tak način tudi jaz samo predelujem, kaj to etična vzgoja je. Se pravi, to je, to je to polje, ki ga lahko na nek način načrtujemo, oblikujemo, usmerjamo ali pa spremljamo s streznimi zgojnimi in izobraževanjimi, metodami je to, Izraz etična vzgoja pač v Sloveniji uporabljam kot nek približen nadomestek za to, kar v Anglejščini poznamo kot, recimo, ethical education, ethics education, moral education, values education in podobne skovanke. Kaj so cili? Spodboditi predvsem etično refleksijo, neko zavedanje, samostojnost, in govornost omogočiti otrokom pogled in vse neko razumevanje etičnih načel in vrednot in jih pač opremiti tudi s nekaterimi spoznavnimi oziroma intelektualnimi oziroma moralnimi sposobnostmi, kot so kritično mišljenje, refleksija, razumevanje, sprejemanje odločitev, sočutje za odgovorno moralno presojo, odločenje in delovanje. Potem usmerjati, spodbujati otroke za raziskovanje različnih vrednostnih razsežnosti ter različnih moralnih upremelitev ter upravičen za pripisovanje vrednosti ali moralnega statusa. Potem uh, prepoznavanje nekih temeljih vrednot, pomena in smisla življenja ter na ta način tudi graditi neko svojo samopodobo v občutek vlasne vrednosti. Preseči imorovitne presotke, diskriminacijo, druge neetične naravnanosti in prakse, oblikovati spoštljiv odnos do sebe, do družbe, do okolja, spodbujati sodelovanje, vedenje ter motivacijo za ustvarjanje nekega skupinskega, razrednega ali šolskega okolja kot etične skupnosti, graditi posamezne značaj preko teh in moralnih vrlin in pa brezvitin umestiti otroke kot člani lokalnih in globalnih skupnosti z nalogo da prispevajo k tem različnim skupnostim. In se mi zdi, da tako široko razumijanje etične vzgoje tudi sledi temu, kar je bistvo Djujih postavo kot ospoho srednji cilj vzgoja in izobraževanja. To je oblikovanje kultivirane in ustrezno delujoče dobre presoje ali okusa glede tega, kar je estetsko občudovanja vredno, razumsko spremljivo ter moralno podobrojoče. In je poglavitna naloga človeških biti, ki nam je naložena v okviru niza izkušenj. Uh, tako da, uh, to je drugi preskočil, ki ni niko uh, ni bistven. Kakšni so pa zdaj pristopi k etični ki jih najdemo v literaturi? Je zelo raznolike, še vedno srečamo to zelo neposredno neposrednji prinosel po ocepljanje moralnih prednota načel preko nekih vsebini izobraževalnem procesu ali pa preko šolskih praks ali pa preko šolskih politik do bolj odprtih in reflektivnih pristopov, ki so povezani za filozofijo z filozofijo za otroke in kritičnim mišljenjem. Potem nekateri pristopi se osredotočajo na posamezne vidike moralnosti, recimo pristop etike skrbi, pristopki v temljeno empatiji, tem etična vzgoja, ki je osrediščena na ta kognitivni moralni razvoj vsakega posameznega otroka ali pa vzgoja značaja, ali pa se usmerjajo predvsem etični vzgoje preko delovanja. To pa je izkustveno učenje, skupnosti namenjeni projekti in dejavnosti na šoli, ki spodbujajo predvsem delovanje v tej smeri. Prejšnji vikend sem ravno govoril z gospodom, ki je na Bavarskem, več mu tem, ministrstvu za izobraževanje odgovoren za pouk etike po filozofijo v šolah in Bavarska je zdaj sprejela ta kurikulum ethical action, se pravi, pa ethics in action, se pravi, kako sem premahni to a, nekega vidika vednosti ali pa celovljina pa sposobnosti ka samem delovanju, se pravi, kako razvijati v šolah in drugih zgodnih ustanovah neke a, vzorce delovanja ali pa projekte, preko katerih pravzaprav reflektiramo tudi te, te etične vrednote in načela. Potem tu imamo še en tradicionalni pogled, je preko moralne teorije, tako imenovani citat zvornika Varnjaka iz Silvermana, pravi ta en možen pogled na etično vzgojo, ki je priljubljen predvsem pri tradicionalnih filozofih, ne mislim, kaj mislite s tem, je ta, da jo vidimo predvsem kot priloznost za učenje oziroma poučevanje filozofskih etičnih teorij. Glede na ta pristop študente počujemo o eni ali več etičnih teorijah, recimo o v tem teorizmu, kankerskih ali etiki skrbi, potem pa jih uprejmem še s tem, kako te teorije uporabimo pri razreševanju moralnih dilem, oziroma kako nam te teorije osvetljijo različne morale V zadnjem času je pa nek trend v razvoju teh celosnih celostnih ali pa integrativnih pristopov, se pravi, ki poskušajo ko različne pedagoške metodologije kot zelo različne etične teme in povdarke združiti v neko, rečemo, celostno, pa večrassežnost, pa holistično, kakor hočemo, celote. Uh, in tudi mi v naših projektih pos poskušamo to razvijati, je za nas predvsem o treh govoril, To je projekt Ethos, nekaj časa končam, potem projekt etika, projekt Little pa Ethics in Sports, o tem bom pravzaprav zelo na kratko govoril. Kaj gre za nek niz mednarodnih projektov, to je to temo, prvi je bil projekt Ethos, Ethical Education in Primary and Pre-Primary Schools for a Sustainable and Neologic Future. Uh, financiranje bilo v programa vseželjenskega učenja v okviru Komeniusa, sodelovalo je po osem partnerskih organizacij in sedmi državih, sicer uh, Španija, Italija, Nemčija, Avstrija, uh, Slovenija, Hrvaška in Bosna Hercegovina. Potekalo je v letih od 2012 do 2014. Potem temu je nasledil projekt Etika, uh, uh, kjer smo poskušali predvsem nadgraditi naše izkušnje. Uh, ta projekt je bil financiran v okviru programa Erasmus+, sodelujo pa devet organizacij iz šestih držav pokrat. Trenutno pa sodelujemo v projektu Little Learn Together to Live Together, ki je pa tudi Erasmus projekt, kjer smo pa štiri organizacije iz štiri držav. Prva dva projekta je vodila Teološka fakulteta v univerzi v Ljubljani. Slišim se zelo abstraktno, pa večino administrativnega dela uh, sem jaz se uh, ko, ko rečem Teološka fakulteta v univerzi v Ljubljani, je to približno ena oseba popolne, uh, ki smo mogli saj mediti. Uh, projekt Learn Together to Live Together vodi pa eno irsko združenje šol uh, Educate Together ki je združen približno stotih šol, uh, kjer pa imajo to prednost, da nimajo v verovkah, vprašanj v verskih šolah po kurikulumu, v verski puk, to je pa združene šolki šol, ki ni povezano z nebeno versko skupnostjo in imajo v kurikulumu vsak dan eno šolsko uro prosto. Ena mes verovka povčujejo etiko oziroma filozofijo za drake oziroma kar je pač očitelj všeč. Uh, in to Združenje šoli tudi videlo, kaj smo razvili v okviru projekta Etos pa Etika, predvsem učna gradiva. In so nas pred tremi leti kontaktirali, če bi lahko ta gradiva uporabili za usposabljanje in izobraževanje njihovih učiteljev, in sicer na način, da bi jih oblikovali v obliki pečaja, tečaja. Kole, zdaj sodelujemo pa v tem projektu uh, z njimi kot, kot partnerji, uh, kar pomeni predvsem manj administrativnega dela zame. Uh, Namen projekta ETOS je bil učiteljicam, učiteljem, vzgojiteljicam, vzgojiteljem ponuditi neke odlične podlage za etično vzgojo in naslavljanje teh vrednostnih tem v razredu ali pa skupini. Uh, ko smo pogledali te države, ki so sodelovali, smo videli, da je se dejanski stanje na terenu zelo razlikuje. Tako izhodišče, izkušnje, prakse, priložnosti na tem polju so zelo različnimi državami. Skupno je bila pa ena stvar, da zadevni skupini, se pravi, gojiteljicam in gojiteljem, učiteljicam učiteljem, manjka poglobljeno znanje z tega področja, predvsem pa tudi veščine pa izkušnje, ki so s tem znanjem povezane. Ko smo delali neko analizo sploh potreb, a, smo jih različno vprašali, je rezultate teh dveh osrednjih vprašanj, ki se mi zdi to dovolj pomembni. So jih vprašali, ali ste za naslavljanje etičnih tem ali pa vprašanj, a uh, jih je z odgovorom da, se strinjam, ne. odgovorilo tam poprečje ena tretjina. Pričemer, če pogledate države kot so Nemče in Avstrija, pa pri precej večjem deležu, če pa pogledate Slovenijo, pa tukaj 7% učiteljev odgovorilo to. a uh, drugi najvišji procent je Mila Bosna, potem Španija, potem Hrvaška. V tem pa, ali so ste pripravljeni, oziroma se čutite dovolj sproščeni za naslavljanje teh tem in vprašanj, je bila pa slika podobna v nekaterih državah, predvsem in Austrije, v in Austriji v večji meri, v Sloveniji in pa v državah v manjši meri. Njihovi odzivi so tudi bili, da bi potrebovali predvsem priročnike, primere učnih dejavnosti in iger ter multimedijska vzradiva, predlagali pa so teme, kot so etična zavest, prednote, poštenost, poštovanje, dostojanstvo, prijateljstvo, odnosi pa, odno, pa odnos do okolja. izzivi so pa bili, kako to omestiti v učne programe, kako razviti neko podporno mrežo pa mrežo za izmenjavo izkušenj med učitelji, pa kako naslavljati teme, ki so nekoliko težje kot učitelji. Uh, mi smo potem te teme razdelili v pet tematskih skupov: spoštovanje, strpnost, odgovornost, vrednote in prijatelstvo. In za vsakega izmed teh smo razvili neke vrste tematske škatle uroki za učitelje za naslednje vrste sta, za naslednje starostne skupine od 3 do 5 let, se pravi za tiste zmlade učitelje, ki delajo z od 3 do 5, 5 do 7, 7 do 9, 9 do 11, in 11 do 14. Zdaj jim nekaj kratki priročnike ali pa metodološke navodila, kako posamez naučnjega dejavnost pa igro izvajamo. Podali tudi neke predloge, kako spremeniti kurikule za usposabljanje učiteljev in zgojiteljev, da bi bili bolj usposobljeni v prihodnosti za naslavljanje te teme. Pri projektu Etika pa smo si zadali specifično graditi predvsem na pristopu kritičnega mišljenja in filozofije za otroke in razvijati te teme spokojati etične zvoje. Uh, izdelali pa smo priločni za učitelje, učna gradiva in kodja, predlog učnih načrtov in načrtov za odposabljanje, učiteljic, učiteljev, zgojitelji, zgojiteljev in pa dokument o politikah. Uh, Tudi na začetku tega projekta so učitelji večinoma odgovarjali, da za to področje sploh niso bili pripravljeni ali pa da te teme in pristope poznajo zgolj površinsko. Nekako strinjali so se, da z metodami kritičnega razmišljanja in filozofiranja učilnici, ki lahko zelo pomagajo. K tem še ena prevladujoča smer je bila, da mora etično vzgoje naslavljati predvsem aktualna vprašanja, življenske primere, ter biti povezana z vsakdanjem življenjem otroka. In da lahko etične teme naslovljamo v široko paleto metod, kot so zgodbe, dileme, igre, vlog, razprava, sokretski dialog, da je pa v veliki meri to odvismo pač od očiteljega odnosa, pripravljenosti, izkušen, to spoh odpreti pa se spustiti v to področje. Razvijali smo priročnik katerega v srednji del je opis teh 13 pristopov z primeri, pa je kritično mišljenje, filozofija za otroci, sokratski dialog, proces razjasnevanja vrednot, celostno etično učenje, uporaba etičnih dilem, primerov konfliktnih situacij, miselnih poskusov, zgodbe in geografsko učenje, kvadrat vrednot in razvoja, načini pripričevanja sporov, moralno odločanje zgoje za etiko in veljine, ta italijanski model sočen z razlikami in metoda etik in action oziroma kako razviti projektne dejavnosti, ki so usmerjene v etične vsebine. Za učna gradiva smo izbrali šest tem konfliktov, etična dejanja, pravičnost, spoštovanje, odgovornost in samopodova. Za pet starostnih in za vsako od teh, ki razvili neko učeno dejavnost, oziroma gradivo, od teh, ki se poskušajo z eh, filozofijo za, za najmlajše, ali pa tukaj, ki so bili potrejši, ter možovanje vidika, čustva, in tako naprej, do bolj zahtevnih in kompleksnih tem. A, in ta gradiva smo razvili v, v, v šestih jezikih, sploh toliko kot je pač Država so prosto dostopna. Hkrati smo na podlagi te analize izobraževalnih poti učiteljic, učiteljev, vzgojiteljic in vzgojiteljev podali predloge, kako jih oblikovati in smo rekli, da bi vsak del za otroci v okviru svojega profesionalnega usposabljanja imel vse te tri stebre ali vse te tri predmete, ki so pobožne žele filozofija, krok in kritično mišljenje, etike in vrednote, metode in pristopi in pa etični vidiki in izzivi sodobnega sveta, ne, kjer bi lahko govorili o okoljskih problematike in drugih, drugih etičnih temah, ki nas najbolj zadevajo, ne, kako živeti skupaj, kako je, kako je svet povezan. Potem, potem so to preko nekega policy paper oziroma dokumenta o politi, tudi poslali v vseh teh državah, plus na EU ravni mislim, da okoli 3500 evropskim odločevalcem. Odziv je bil bolj manj mizeren, je meni 300 jih je odgovorilo in mogoče celo šlo vsebinsko v neko razpravo z nami. Da bom povedal, kako je stanje na terenu, recimo v Sloveniji od vseh poslanskih skupin edina, ki se bila pripravlja z nami sreča, bila Nova Slovenija. Tako pač je, ne uh, tem druge, niti niso lahko po ali potrdile, po da so karkoli prijele. Uh, z izjemo evropskih poslancev, kjer imajo odlično deloče pisarne in dobiš tako odgovor, da misliš, da si že na pol poti v Brusel, ne? in da bo tvoj predlog na naslednji sej sprejet, uh, potem pa po gotoviš, da je verjetno to nek asistent od asistenta tega poslanca napisala in da uh, verjetno vsem napiše isto, karkoli pošliš. Ne? Uh, malo več ozivaj je bilo predvsem v Avstriji, pa kot rečeno v Nemčiji in bavarskem, kjer smo imeli partnerja, ker so tudi na deloma na podlagi te pobude spremenili model, da zdaj ne bo več, kot imajo recimo še vedno na hrvaškim, da imaš alternativno, da si osnovni šoli izbiraš, ali, ali ve ruk, ali etiko. ne? Po pa večina gre itak ve ruko, ker je najlažje, tisti, ko imajo pa etiko, pa se bio pred šolo, ker ni nikoga, ki je to učil. Ne ali premalo učence, da bi se dokoli z nimi ukvarjali. Tako v so zdaj na bakovah v tej državi bovarske to spremenili, da ste ni več ali ali, ampak je oboje. To je veš, tepuk je mogočen zbrati etika, bo pa, bo pa del, del kurikuluma in obveznih prednika. Uh, Zadnji je ta projekt Litolo, na kateri sem že povedal, to je zelo zanimivo, to izkozničen šol, mislim, da je okoli Uh, blizu številke 100 je že teh šol, ki so s tem povezani. Uh, v okviru tega projekta pa trenutno razvijamo spletni pričaj za učitelje in vzgojitelje. Uh, Značinnost, tako so nam ti partneri povedali, je, da učitelji zelo radi se vzposabljajo in učijo preko spletnih tečajev. Uh, A da razvijamo ta tečaj, imevo pa šest modulov. Večina je že tudi prosto dostopna, prosto dostopna na spletu na enuimenih vseh jezikih. Prvi modul je obvotvo, v etično digital bike education. Potem je kritično razmišljanje, potem uh, etične dileme in odločanje, potem kulturni in biografsko učenje, dialog, različnost raznolikost, razlike in konflikt, zadnji modul pa etika skrbi. Uh, vidite, da so pa tudi neke ključne besede smo izbrali, tako, da, da zajemajo te miselne dimenzije, dimenzije presoja, dimenzijo izkustva, dimenzijo sprejemanja in neka, nekega delovanja. Zdaj poskušamo uh, to prepletiti. Uh, O, pa še en projekt, ki smo ga čist nedavno začeli, to je pa etika v športu. To je pa kako etične filozofije, etična sredina in filozofija vnesti v športno zgoje. Ne? A, nosilec tega je pa ena hrvaška srednja šola, a, ki imajo entuzijaste za etiko v športu. In tam bomo pa naslavljali predvsem teme a, nasilja, rasizma, enakopravnosti, fair playa, In, in podobnih se pravi, kot tudi a, reku, ta vidik reku, športne vzgoje, športne kulture v sebi. vsebine. To, to je samo neki s čimer se ukvarjamo, naše izkušnje so predvsem te, da ko pridemo na šolo in ko predstavljamo konkretne oblike pod dejavnosti, so večinoma učitelji zelo navdušeni. Uh, drugi odziv je vredno ta, zakaj nam nišče ni o tem, karkoli povedal prej. Jaz sem štir leta bil štiri leta na univerzi, pa petem, ampak o tem še nisem kaj zelo veliko slišal, oziroma nisem poznal teh pristopov. Uh, tako da je pa potem tudi naslednja ovira, s katero se pa pogosto srečamo, je pa pač čist njihova osebna pripravljenost sprejeti ta izziv, A prvič vzeti si svobodo v okviru ur, ki jih imajo in reči, mogoče druga sredina niso tako nujno pomembne, da ne morem dveh pa treh pa štirih ur na leto nameniti tudi nečemu drugemu in pa potem tudi biti dovolj sobereni pri recimo pri sokratskim delu ali pri čem koli ostalem da se upajo pač spustiti v nek odprt pogovor ali pa odprto razpravo ali pa odprto naslavljanje nekih tem, mogoče ki, ki so tudi za njih a, mogoče napoljše taboiziranje, recimo naslavljanje lastnih čustov ali pa čustvovanja pogovor o teh temah, ki se jim v šoli pač tudi ne moramo vzogniti. Tako da izkušnje so te, da so veliko pripravljenosti, veliko navdušenja, a da so pa tudi pomembne ovire, ki, ki preprečujejo še bolj plodno, plodno soočanje s temi temami ali pa dovolj veliko, da, da se neka kritična masa potem to v šole prelije. Kot rečeno zato je recimo, meni je zelo všeč ta Educate Together, ker oni so, bi so naredili čudež, da so s to lukne v kurikulumu, ki so naredili, ko so črpili v ruk, a ne? in vsakemu, a, ko se pogovarjam z odločevalci, rečem, dajmo, mi ne dite podobno, dajmo eno uro v šoli, ki bo prazna ura, ne? pa je dajmo učiteljem. Ne? Nekaj bodo že naredili iz tega. Ne? Če bo šli pa nogometni grad bojo pa pač nogometni gravi, tudi vredno ne? Samo ne a, ne jih obkladiti z vsebinami, na način, da je potencijo učnih program popolnoma zapolnjen in da je potem to nek zelo hiter izgovor, zakaj ne delaš nekih drugih stvari. Ok, je Super, hvala, lepa, Bojko. Mogoče sem jaz začnem z Aha, pri tem projektu smo partneri v Ljubljani, tole združenje šole Educate Together, Hrvaško društvo Mala filozofija, a, ki a, na, skrbi za te neformalne oblike razvoja filozofije, v knjižnica, šolah za z učiteljev učitelja, in pa en raziskovalni inštitut iz Bolonje, ki a, nazive Steps, okvarja uh, se predvsem z usposabljanjem učiteljem, ozbojiteljem na nekaj specific, pospecifičnih metodah in temah. Uh, on je recimo bolj specifično razvijal ta pristav petnika, skrbija. V prejšnjih projektih so bile pa tudi šole partneri. Nelje smo šola šolo Valentina Vodnika v Ljubljani, pa osnovno šolo Šmarno Prileti. Uh, a ja, pa še ena, ena izkušnja z učiteljicami in učitelji. Uh, zelo, zelo težko jih je prepričati, da bi razvili neka svoja učna gradiva ali pa metoda ali pa podlage, ampak potem, ko jim pa ti nekaj ponudiš, najdejo pa stoj en način, kako to Dejansko res izboljšati, nadgraditi in uh, zelo dobri so, bi rekel, v tem, uh, da vidijo, kaj, kaj se da še bolje narediti, glede na odziv otroki. Tako da mi tudi potem pri različnih gradivih potem časih tudi zelo različne izvedbe ali pa različice te ure ali pa niza ur ali pa te dejavnosti. Tako da tukaj so pa nam tudi ti partneri, ki so pri šole zelo pomagali pa so vsa ta gradiva se tudi testirali. Uh, ni, ni pa to tudi vezano, ker mi delamo s katerimkoli učiteljem. Tako da imamo veliko malo ki so učiteljice jezika, recimo angliščine, ne? Poznamijo potem enostavno angliško gradivo, pa delajo pri uri angliščine pravzaprav etiko. A, zakaj pa ne, če jih to ne govori? Ne. Mogoče še bolj. Drugi, druge večino uporabljajo tudi pri razrednih urah, je tudi kakšni tak dogodek ali pa spravo ali vprašanje, ki ga želijo razrešiti. Pračko pa kakor pri kakšnih projektnih dnevih, popodanskem uh, bivanju. Zdaj, kjerkoli se najde neka lukna, da to zloponjajo. So pa gradiva razvita tako, da je, da je približno časovni okvir tudi dan, koliko, koliko minut ali pa koliko časa to neko dejavnost spotrebuje. Jaz mhm. bi moguće vprašali, na kakšen način razmovati kaj s Uh, te dve sta bila prvič po nekih, mislim, sodeluje lahko z nami, katera koli šola v projektu, ampak te dve smo izbrali po nekih osebnih kontaktih, ki smo jih imeli zravnatili, pa da so bile šole tudi pripravljene v to vstopite, ne, ker posebej za to, da si uh, ne, da ne bi želi sodelati, ampak vse je to neko kot rečeno, uh, zelo velik del teh projektov je veliko administrativno obrem, tega se pač časih šole, tako strašijo ali pa nočejo. Nočejo tega, zato smo pač v prvem projektu eto smo sovalu z šmak osnovno šmartno kuhinjo. Tukaj pa s tem osnovno šovalati na vodnika, pa osnovno šolo šmartno preleti. Čist ko ker smo imeli kontakte in so dali pristanke. Ne vem, na mnenje to nam vse šole. Seveda Vsa ta gradiva so prosto dostopno, tudi, tudi v okviru tega Katis usposabljanja, ne? Smoj smo ja, ja ampak kot je če, mi smo poslali za to usposabljanje na, na preko združenje, na ro, na vse šole, ampak kako pa zdaj to dejansko pride do učiteljev, je pa vprašanje. Kako na to. je naj, to je lapa la anketa, ki smo takrat v obviro projekta ETOS izvedli 2012, kjer smo linke poslali na zelo raznolike šole in so pač klikali po spletni anketi. Ne, A, ne samo z teh dve šola, ampak širše. Okay, Uh, mislim, da v vseh držav okolo 800, ne? A, ali mi, uh, mislim, da je 120, ali kot rečeno naš, jaz sem samo tako kot primer, na, ker naš namen niti ni bilo financiranja, kakršne koli raziskave, naš namen je bil samo tako malo potipati, potipati vodo potem pa, pa pač tudi na te odzive slediti. Smo pa tudi, ko preden smo začeli projektetika, smo pa na obeh šolah, ki ste sodelovali tudi, dosti intenzivne, a, fokusne skupine, ki so štir ure, a, sta moje dve kolegici bili z manjšimi skupinami učiteljev, da so lahko bolj tako prosto, pa svobodno, pa v večem obsegu nekako podali svoje videnja pa razmišljanja, a, kako, kaj so tiste glavne ovire, kako oni tudi pri sebi dojemajo spoparjane s temi vprašanji. Z meni projekt ste pri in kako pa ste prišli k drugim oziroma, kako ste se pašili naši predzavljeni? Uh, jaz sem kot uh, doktor filozofije, uh, štiri leta pa pol sem delal čist na evropskih projektih, ki niso bili vezani s filozofijo. Potem pa, ko sem se v akademske vlode vrnal, sem se kako bi nekaj povezal to, s čimer se jaz ukvarjam, to je pač moralna filozofija. S temi projekti, ki sem jih delal do sedaj. In tako sem pri projektu etoš čisto na ključno zbiral partnerje. neke sem jih našel na spletu, neke sem jih našel preko kolegov, ki so mi predlagali. Tile delajo dobro, tile so zanimivi. Tako da to je šlo čisto na, na, na osebni ravni. Ne? Potem imaš pa boljše, pa slabše izkušnje s temi partnerji, ki jih dobiš. Imamo ja, zelo dobro izkušnje s tem društom, mala filozofija izadra, je zadra, res. Delajo odlično delo, ne. mi so tudi po velikih šolah na Hrvatske to tudi preko ministrstva uspeli razširiti. Zelo dobro imamo izkušnje tudi z avstrijskimi partnerji, to je katoliških pedagogiških pedagogiški, z iz Draca. Ne. Oni imajo tak zanimiv model, čeprav so pač katoliška šola, ampak dosti odprti tudi, tudi, tudi za, za druge pristope in poglede. Maj pa tak zelo zanimiv model, neke meni je bila ena stvar všeč, ko Marijam prej o nasilju govoril, v okviru te šole imajo a, vrtec, osnovno šolo, sredno šolo, pa visoko pedagoško šolo, vse skupaj. Ne. In to na ta način, da imaš v eni predavljnici študente, potem pa vrtec. Ko se hočeš premakniti, ki smo enkrat, da se nas hvali za eno delavnico. gremo v sosedlo, pa smo sliš v sosedlo, pa smo ljeno na stoji, zavrtili se, pa smo sedeli na tveh. Uh, in v bistvu na ta način šola pač tudi živi kot neka, neka skupnost. Ne? Ni, ni te ostre, starostne dočnice, ko je včasih na, na slovenskih šolah ne. Ko tudi oni imajo pač malico skupi, kosilo skupi, dejavnosti skupi peski zborski, peski v in tem zborski zborski, veliko uh, podake dajo na ta, ta, ta vidih skupnosti, plus uh, malo temu dela, o kateri smo tudi prej govorili, uh, jutranjega rituala, sproščanja meditacije, raznolikih pristopov, ki, ki uh, delajo skupaj, ne? Če je mogoče zadnji, na katero ste poskrbeli, da ste na primer blisko, da bi svoje delo vključila v energetiko. Ne vem, kako strogo vse to obvladate. Mogoče je ravna, da se tamkajšnje zanimate, ker 12 stopinj so držali teh tehničnih Ne vem, proizirati. pa če res smo si različni. Ona je z nami sodelovala na projektu, te stvari so se nekdaj ne, zanimale. Ne. Mislim, da je tudi doktorski študij teologije opisala, in mogoče tudi to, da zaradi tega zanimala. Pa ni je bilo enostavno zabavno, ne? ker ni večinova, ta, ta gradiva so ali neki pogovori ali igre ali par poenti, kjer živali pridejo, pa se pogovarjajo o tem, kaj je prijatelj, kaj je dobro, kaj je lepo, ne? Vse to so neke dejavnosti, ki, ki pa, ne terejo nujno zdaj pa nekega zelo poglobljenega predznanja znanja področja etike ali filozofije, ampak terejo pa pač neko začetno predpravljeno, to je veliko predvsem a je in tisto smer ki radiva na neki točki, točki ki in nadalje je stata avdi instrumentalizacija. Na papir. da si un autiskom instrumentaliziran. in prvi uroki Tako da, pa bolj zutvrn, bolj ki bolj miri na svobodu, v vse, v mir je to je, Ja, jaz je tukaj zelo pragmatičen, jaz mislim, da če se, če se filozofija, ali pa refleksija odvija v nam razredu, o pa neki učni skupnosti, Uh, to nikoli ne moreš potem zvesti na instrumentalizacijo, tudi če je na začetku to tvoj cilj. Po teh projektih ni bil naš cilj, ampak en, en ključen model parabiš, da o tem govoriš. Ne. Tudi meni nekatere formulacije niso bile blizu, ampak potem po enostavno so bile izbiro uh, ali poskušaš lepo v pojmovi, na nek način, da bo razimljivo tudi za nekoga, ki ni filozofan. Plus tega, da prepričaš uh, nekoga, da ti da za to denarne. Na, na razpisu za projekt Etika bilo prijave, ne, projekt je bilo 34 prijav in en projekt je bil odobren. Kako, kako najdi pot med tem, da vseeno te nekdo prepozna kot kot nekaj vrednega, kot nek doprinos, kako govoriti jezik, ki je mogoče manj filozofski, pa na drugi strani med tem čist pragmatičnim ciljem, da, da pač veliko od nas na teh projektih pač onostavno uživa v tem, ko delamo z učitelji, pa z gojitelji, pa poskušamo z njimi sodelovati. to je vedno neka, ne, neka srednja meja. Smo pa tudi v projektih tako teoretsko raznoliki, ne da težko, težko se kakorkole strinjamo, ne. Spok ti, ti leirci, edukajt together, oni so zelo uh, ideološko progresivni, uh, tako da pri njih skoraj ni, ni točke, na kateri se prekrivamo, ampak vse je morala nekako sodelovati. Mislim, ki je bilo zbira, da pravčevskih se je prijela, ker smo dani nekaj hradiva, nekaj smo dani neko strukturo, nekaj še se mi je gdje tako, pa malo pretiral. Ves, sem pa v petek brav časopis časopisu kolega očitelj filozofije na vprašanju, kaj pa vam pomenite narod ziroma, kaj bi vi naredili sredstva in naj bodo ne svašiti in ne prihlične nalorite, katerimi bodo biti da za in to naprej. Ves, ne moži filozof, spalane, ne? tako lahko uči kot financ in ne uh, razumljajo še pošale v tem sluši. A jaz, se ne bi bo peko kaj pa da je, gospod, ti ne bi pogoda v tem okrepeli denarni skladu, ne? da je to v tem celo študirati kaj je še Me, me je tudi isti odgovor, smoto, ne. Zmotno me je pa to vprašanje, ker se mi 100 tisem zdi zlomali, znači. <laughs> Mislim, tako nekateri vidijo luksus za humanistiko, ne, Zdaj, pa če nekemu humanistu da 100 000, ne, In pa to ne vem. A, da. Ja, jaz bi vzelo kratko počela, lahko mi zanima, kaj se s tem se teče, ki se teče, konziramo v ki se projekci nakluči. To je samo ena stvar, od katerih ljudi poznamo, in se potem zadeva ali še v se drugega, ali pa stane, kot da se nekaj zaključuje, torej dve leti. Kot da, če nam jaz vsako leto nudimo usposabljanja za učitelje v okviru tega kataloga, na podlagi katerih gradijo. Poleg tega je fakulteta ustanovila neko evropsko združenje za to etično vzgojo, ne, v katerem je okoli 30 organizacij. Mislim, da jih izmenjavamo od priložnosti. Uh, simpozije so, na zelo različne načine živi. Tako intenzivno, da bi bil pa dejansko smeren v nek razvoj učnih gradiv, priročnikov, vse to, celo še prevajal, vse te jezike, se pa enostavno ne more dogajati, brez da nimaš nekih finančnih sredstev. Ker, so, ker si vezan na, na, na drugo da se to da se da. Da, pa mi da, oh. ja povegao, ne. Jaz sem povedal kakšen je bil odziv, ne? Najlepša <hlasen>